Tizenkilencedik fejezet Úgy tűnik, én vagyok az egyetlen, aki háborúzni akar, mert kén azt teszi, amit már túl sokszor tett a kapcsolatunkban. Húzza az időt. Akarod, hogy elvigyelek az állomásra? Lecsukni, mint egy ribancot piros magas sarkúval. Lailah! köpiki. Kén! harapok vissza. Megvédelek.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 Én veletek vagyok, soha nem nélkületek. Majd a youtube a Veled vagy Nélkület című szám kezd el szólni.